32. óra. Hivatottak és választottak. Önkéntelen az ember mindenre születik. Nyilván a hírlapírásra is. Én legalább azt hiszem, hogy az igazi újságíró vér már a csecsemőkorban elárulja magát. Az a pólyás gyerek, aki úgy megy bele az életbe, hogy udvarol a dajkájának, paskolja és simogatja apró tenyereivel újságírónak született. Ennek a kis huncutnak már is az a célja, hogy minél többet vegyen ki a dajkájából. Később se tesz egyebet, mint hogy legyezi az emberek hiúságát, hogy minél közelébb férközzék a belső tartalmukhoz. Az úgynevezett született újságíró még jóformán írni se tud, s már is újságot ír. Lapot is szerkezte a diáktársai számára, s abban aztán mindenkit megtréfál, kifigurálsz, kiszerkeszt. A tanítóiról is ír gyermekverset, vagy szigorú főrmedvényeket, de már is olyan formásan, annyi kedvességgel és ötlettel, hogy még a kitréfált tanerő se tud megharagudni érte. Az efféle féle vérbeli újságíró nem tudja megállani, hogy akármiféle különösebb eseményt lát, hall vagy tapasztal, lene üljön megírni és beküldeni a lapjának. Az ilyen ember az ötleteit, az adomáit, az eseményekre való megjegyzéseit is papírra veti, és azon van, hogy lehetőleg eljuttassa valamelyik orgánumhoz. Nem mondom én, hogy az ilyen emberből mindig és minden esetre újságíró lesz idővel. Bizony, meg lehet, hogy Sokkal okosabb és jövedelmezőbb mesterségre adja a fejét, vagy utóbb végképp lemállik róla a kiszerkesztési hajlandóság. Csak hogy mégis újságíró az én szememben az ilyen ember. Sokkal inkább újságíró, mint akárhány más, aki újságnál van alkalmazásban, nagy tekintét élvez, mint a sajtó egyik kitűnő munkása, és igazgatósági tagja egyik vagy másik írói egyesületnek. Hiába, az újságírásban is a kinevezési rendszer divatos. Akinek pénze van, hogy lapot csináljon, slapja van, hogy újságírókat csináljon, az egyszerűen kinevezheti újságírónak, akit csak akar. Szerződteti, fizetést ad, vagy legalább ígér neki. Odaülteti egy íróasztalhoz, siavítja, vagy javítatlanul kinyomtatja, amit leír és akkor az ipse újságíró, esetleg tekintélyes, nevezetes újságíró, szóval hamarabb lett újságíró, mint ahogy megtanult írni, ez sejtelme lett volna róla, hogy mi az az újság. Olyas valami ez, mint például a Tóth János államtitkársága. Kinevezték, beleültették a megfelelő székbe, s akkor minden ember köteles róla elismerni, hogy ő államtitkár, mint hogy jaj lett volna annak, aki a Kaligula lovát nem tiszteli konzulnak. Istenem, miféle szerkesztők akadnak erre mifelénk Magyarországon, és milyen főszerkesztők és lapkiadó vállalatok. És már most ezek a senkik, mostanában nímandoknak hívják őket, nemcsak, hogy maguk rasszálnak és uralkodnak, de még kényük és kedvük szerint élnek az ő kinevezési jogukkal is, és teremtenek újságírókat, akiket mindenki köteles respektálni és elismerni, kollégának tekinteni és a közvélemény irányítója gyanánt tisztelni. Az egyiknek van valami rokona, akit sehova se tud benyomni, megteszi munkatársnak. A másiknak egy képviselő barátja van, aki sehogy se tud érvényesülni, kinevezi fő munkatársnak és lapvezérnek. A harmadik a hirdetési ügynökét nevezi ki szerkesztőnek, hogy könnyebben hozzáférhessen az emberekhez. A negyedik pénzért a hírlapírói kinevezést, mert ez is csak üzlet az ő szemében. A jó Isten tudja, hogy lehetne ezeken a dolgokon segíteni. Diplomával, -e, vagy igazi újságíró iskolával, vagy valami kamara félével, vagy pedig azzal, hogy a közönség ízlését fejlesztjük és nemesítjük. Minden esetre jó volna valamiképp belemarkolni a kérdésbe, mert különben csak ugyan megújódik a bibliai mondás. Kevesek a hivatottak, sokak a választottak.